Весь мир насил'я ми розрушимо до основання, а потім зруйнували палаци, собори, сільські церкви, зруйнували навіть душі, а без плацкартного Максима зберегли навіть після всесвітньої історичної перемоги. І тепер я, вчорашній переможець, вимушений був занурюватися в прокляте минуле та ще й купувати для цього залізничний квиток». Я спробував був примоститися біля вікна в проході, але мене там штовхали випадково і навмисне. Зачепали мене тяжкими кошиками колгоспниці, які сідали до вагону на кожній зупинці, а зупинявся поїзд біля кожного степового стовпа. Відтоптували мені ноги роззяви, які тинялися по вагонах, самі не знаючи куди і чого прямують. Приваблював мій білий чисучовий костюм, а п'яню гнечопар, які, здається, жили в цих вагонах ще з дореволюційних часів і мріїв, яких було зробити все довкола ще запоцьоренішим, ніж вони самі. Так промандрував я до темного тамбура і цілу ніч слухав гриміння залізних плит міжвагонних з'єднань, що наповзали одна на одну мов платформи земних материків, а тоді страшним шерухом розскакувалися. Творючи в цьому тісному, замкненому просторі жорстокі землетруси, залізотруси і дуже труси. Хоч, коли казати точніше, то цей тамбур і весь поїзд не просто трусив мою душу, а безжально терзав, тортурував своїм понурим плентанням крізь темні сонні степи, безкінечними зупинками у пітьмі, без назви, Лінивим стоянням на станціях, станційках і роз'їздах, я насилу стримувався, щоб не зістрибнути на землю і штовхати цей неповороткий злочиноповільний поїзд без надії, сподіваючись швидше добратися до кінцевого пункту моєї подорожі до Херсона. Поїзд був повільний як доля, а він давав мені нагоду пересвідчитися, що між благовіщенням і Вознесінням може пролягати і прірва. І вічність. Мені хотілося запам'ятати цей день. Поїзд прийшов до Херсона занадто рано. Мої думки про підштовхування здавалися тепер просто смішними. Від вокзалу мені треба було добиратися до річкової пристані, а це практично через усе місто, не закладаючи яке генералісімус Суворо, забув передбачити в ньому трамваї, тролейбуси, автобуси і всі інші ймовірні засоби громадського транспорту. Могла бути надія на випадкову машину, а то й звичайно підводу, але поїзд прибував занадто рано. Довелося йти пішки. Ще на вокзалі дехто з тих, кого я розпитував, як добратися до Каховки, радив мені виходити на шосе і голосувати. Може якась колгоспна вантажівка підкине до Береслава, а там тільки переправитися через Дніпро і Каховка. Але я довірявся тільки рідці. Поки перемірював херсонські вулиці між вокзалом і пристанню, пробував згадувати свої плавання по Дніпру, але з того нічого не виходило. Дровиста пам'ять уперто стирала, мов укривдяні рядки на шкільній дочці всі свої записи, лишаючи тільки останні. З голодною осінньою водою, з сталінською конституцією, з запаморочливим туманом і ще запаморочливішою жінкою. Коли затемнюється душа і мовкає її голос, тоді настає сліпа усе владність тіла і горе тому, хто не знайде в собі сили й рішучості вчасно схаменутися, тоді я не міг нічого, і все в мені отопіло, осліпло, вмерло. Оксани не було біля мене, і я не знав, чи буде вже коли-небудь, чи обізветься, чи знайдеться в ті стидки ночі з золькою, ламалося і нищилося все моє життя, гинули надії, гинуло все, і тільки ганьба і погибель, і звергнення в прірву, і отхлень, яку марним зусиллям хотів зробити солодкою, зусилля нікчемності і ницості. Тепер усе віддав би за те, щоб таємнича рука пам'яті зітерла з класної дошки мого життя саме цей рядок, але і зітерти він проступав на чорному тлі минувшини вогненними знаками звинувачення, осуду і прокляття».